Și, și lumea, dacă lumea există, înseamnă că Dumnezeu nu este. Iar dacă lumea este, înseamnă că uh, Dumnezeu nu există. Ceea ce uh, îmi spunea un deținut, uh, se vedea cu un tip organic de pușcărie. Era un băiat, știți, că a suferit foarte mult de foame și el a excelat prin această suferință când uh, a fi să se joace ca musul, ca să primească. Să se, alte, alte, se dea la alte forme de manifestare ca să-i se dea o bucată de pâine sau de mămăligă Și spunea cineva care a fost împreună cu el, era cel care îi dea mâncarea și zicea bă, credit, eu, mă, sau mie, Dumnezeu? e mă s-a care Dumnezeu. Se Echipă organica există despre apopatism, despre catapatism, nu? O perioadă de timp, el mă rog, a mers pe ideea că ar putea să-l convingă pe, pe piața brută care pe, pe, det är mănânce man inte ser som ni det är så man inte ska känna sig spända på att vara den ene och inte det andra. Själv om det är någon man inte ska känna att en person under en förståelse har existerat gud och en annan förståelse hur det gud med ett annat nödigt insätt eller visning. Ska inte bli någon där för att jag som är den Det är inte så. Uh, vedeți, avem, iată, în gândirea greacă, avem asemenea forme de expresie, oarecum apofatică, pe care o găsim la portală, și mai aveți și atât, da? fără să se uh, confunde cu modul de a gândi al Evreului care, din capul locului, uh, știa că între Dumnezeu Creatorul și Lume există tohasma, prăpastie. o prăpastie ontologică, uh, ce nu poate, ce creează suficiente dificultăți, încât să avem impresia că Dumnezeu ar fi o prelungire ontologică mai subtilă a lumii sau că lumea ar fi o realitate degradată a realității zeilor. Și aici, aici cred că vine contribuția tradiției ebraice și a revelației supranaturale a Dumnezeu în care se vede că ontologii vorbiți între modul de -a fi al lui Dumnezeu și modul de -a fi al lumii, există. Differentier reduktibila, och just dessa är, som du vet, i de till en början som, oarecum, i teorin, är inspirerad av energin från Aristoteles, men, om inte, i en interpretation, i en modern och, du vet, vidusen vidare, med, du vet, idén, notionen respectiv, den energin, så att, idag, i inte, inte, de acest concept care trimite la formă de manifestare a unui Dumnezeu viu. Nu o simplă abstracțiune la care face referință și pe care o consider că este foarte autoritate. Poate acest teos și pe mine mai bine pe un de teos la greci, încă nu știu ce vrut să spună grecii pentru că folosesc pentru cu cuvântul teos. Și noi tracem prin zero. Jag skulle själv att säga att vi inte är a tuffa i teos. Det är ju jag är så regerade. Så är på